Shëruri, abdësina e misëjiatë i a'malina Me jëhdihin lahu fela mudhilla lahu Me jëdhlihlhu fela hadhija lahu A shhedoen la ilaha illallahu A hdahu, la sharike lahu Veshedoen la muhammedan abduhu Vë rasuluhu Thëmë e më ba'du Zdo lëvëdha dhe falëndërim I takonë Allahut Subhanahu wa Ta'ala Vëthëm Allahut i bindemi dhe vëthëm ati falë I kërkojmë Për shëndajtjet Vëndëjmë Selamat e Zotit me pëngamberin tonë më zgjedër, Muhamedin a.s. salatu e selam, bishok të ti besnik, bifaminin e ti të ndërshme dhe me gjithë muslimanët të ndërshme dhe se të pasojnë rrugën e ti me të mira dherë në ditë në fundit e kësaj bote. Në dëruar dhe zërë, dhe të vazhdojmë në legjeratët e regullët të, regullë të, të ditës së shtunë që të komentojmë rrëth emrave dhe cizive të Allahut subhanehu e te ale. Por mendëm në hyrja tje pes E kësaj teme, sa është e madhe në Quran, në haditën e pingamberit a lehi salatu e selam Dhe sa është e nevojshme një riu që të ketë një huri për Zotin e vetë Madjenjarit e fundit e sa të ndodhën për e tërmejtëve dhe shemjive të tokës E argumentojnë dhe atë, atë teorin në mënirë praktike Se sa një riu ka nevojt të madhe, të pashmangshme, do e mos Strehot të një loj shpjegimis e qka për ndodhë Roneve në teori e dimë se njeri ju ka nevoj shumë me një vëzotin e vëgjellë gjelalu. Mirë po edhe kjo praktika e shembjeve, tërmetëve, vërshimeve, argumentonë fuqishëm se njeri ju shumë ka nevoj me një vëzotin e vëgjellë gjelalu. Nga se pa njohjen e zotit nuk zbërthen do të asnjë sen. Andaj, me njohjen e Allahu gjellë gjelalu, me njohjen e emrave, e qësive të ti njeri ju i spaku nga takati njërzor, mundot mi rëndit disa prej pre njëjarëve të cilat në eksistencë. Ëndërsa ndanim para hyrje do të vazhdojna me lein Allah te bareke ve teala, ashtu siç e e treguam hartën e këtij vargut të ligjëratave, fillimisht tham do të flasim për peshën dhe atë e folëm. Pastaj folëm se sa ka ardhur në Kur'an kjo temë dhe tham se është shumë e madhe, madje nuk ka ndonjë ajet vetëm thjesht i lidhë me emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, e pa në hadith sa shumë ka ardhur Shum hadithe kanë dalë nga pyjgamberi alayhisalatu wassalam, biçëshinë e emrave të cicive të Allahu xhejelaluhu dhe e pa në ligjratën e fundit se cili është qëndrimi i katër imamave, shkolla juridike të njohur në mesën e muslimanëve që filluar nga Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafi'iu dhe Imam Muhamedi se si ata ishin pajtuar dhe kanë një lloj fjalë unifikuar rreth emrave dhe cicive të Allahu te bareke jo, tuala. Para se me vazhdo të nderuar vlezërt në emër të për emër detal Allah Rahman, Rahim, Gafur, Tawab që do më thanë cili është kuptimi tëre do e mos duhet të paraprim para para me këto tema me disa prej regullave Prasonte, me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu kjo është një gjerat e pes në këtë varg do të fillojmi përmen disa prej regullave dhe formave të cilat djetarët i kanë vendos se si kuptohen emra dhe që si të Allahu Gjeli Gjelalu pra para se me e kuptu Që ka të mëndonë Allah Për që ka këse në gjdo emër Ka me parashtru pyytja Po nga e nëzire këtë kuptim Po nga u konkludu kjo Po nga u mërë Nga u nëzor kjo rezume Atere Por mësë me danë në gjdo emër Gjevab Neve i para prim me emrat Me regullat e emrat e cisive të Allah U të bare kjo vëtëala Se i për këtë regullat e ndërrua Lezër kanë shkujtë shumë djetar Më një ori për e tyre është e i khulli islam Paratika e shkruajtë dhe dijetarë Maharris si ibn Khuzaime, aksomerat. Para ibn Khuzaimes dijetarët rregullat e emrave të cilësive të Allahut i kanë i kanë shpërndarë në por fetva. I kanë shpërndarë në por fetva. Andaj e pam për shembull te Ibn Nifja, është një fletushk. Te Imam Muhammedi janë fetva, te Imam Malik janë pyetje përgjigje. Njëto dhe Imam Shafiui në për debati ka të shpërndarë ato rregulla dhe forma se si kuptohet. Fjallallahu te bareke vëtjala Pasaj kur ka filluar shkrimi me të madhe Atër djetart i kanë vendos në Regula të shkruara Por që mu sahabët e pingamerit Alei Salatu Selam Janë të parë që e kuptojnë Kuranin Mirë bata nuk në i kanë shënu Në mënirë të rënditur regula Kjo regull, kjo regull, kjo regull Por ata i kanë një cua to Ata i kanë një cua në jetët e, e tëre Emra dhe si si të allahu te bareke vëtjala Andaj në ndër më të njohurit në shkrimin e rregullave është Ahmed Ebu Labbas Ibn Taymiyah. Mirpo kjo hoc është paksa i ngarkuar në, në shprehje dhe është i vështirë më ezbrit në nivelin e gjuvëve të tjera, andaj neve do të përmbahemi në mësimin e rregullave hoc së njohur Shamsuddin Ibn Qayyim El-Jauziyah. Ka përmendur jo vetëm librin e tij Bada'u El-Fawaid disa për rregullave, fillimisht i ka përmendur 6 kategori se si ndahen. Emrat Allahu te bareke ve teala pasai ka perme 20 rregulla se si nxjerrën nga Kurani një emër. Kur thojë për shembull dikush, pse Allahu që ka këtë sifat, themi për shkak se nga Kurani në këtë formë, për shkak këtij rregulli. Po çka këtij rregull djus arabë, për shkak këtij rregull këti të usulit. Ek ç'së më radh nxjerrat emri Allahu te bareke ve teala. Për shembull emri Allah, sa po ilustrojmë, kjo është do ta përmendemi neve gjithësisht. Për shembull emri Allah Emri Allah të ndërua dhe të që ka do më than? Emri Allah do më than i adhuruar Ati shka njerëzit i adhrujtojnë adhurimin Pro kjo është e marrë prej fjarës ilah Ilah pastaj Për shka këtë përdorimit shumë është shtrëngu edhe është në gjesh emri Dhe është ba Allah Andaj her pasere Kur e, shtjelot kë emr në përlakime në ndryshme Del për shemull billah Çigone Ilah kur thon për shembull kur bam be billah Kurani vjen billahi wallahi tallahi et xhemëra por emri është Ilah pastaj jo e shtrëngu dhe është ngjesh dhe janë shtu disa prej gjërave të shtuara te emri nga s'është i njohur edhe u zgjba Allah et xhemëra por Allah çka do të më von kur ti s'përdhesh me rregulla është Ilah i adhuruar E ta një shka është jaduruar, kjo është pjesë e cila jetë me me ushpeguet qështë e njojnë djetarët qështë ka darë në fjalë të pengamberë dhe fjala ila, e kështë së mëra pra emrave dhe decisive të allaut të barek e vëtjana. Në Kur'an të ndëruar lëzër, ka shumë uh, findime dhe mbarime dhe mes emrat allaut të, të barek e vëtjana. Pra fillon një jetë, o me emrat zotit, ose është në mes, ose ë në fund, pro e kitë Kurani është për Allahën i gjithë Kurani është për Allahën mirë po, nëzirja këtyra emrave nga Kurani do një loj studimi hullumtimi, njohjet fejlë të gjuhës më tësënë në Kazbrit, fjallë Allahu te bare talë, njohjet të gjuhës, më tësënë flat pengamberi, ale i salatu selam pa i përmle dhe zërë këto regullas kemi mundësime full për detalet duhet një regullas, pa sa i shkojmë në Në sa i përket rëndësi së regullave Tho që e i khulislam I më të i mije Rahimehullah Dojë mos njeri ju duhet këtë me veti Themele të përgjithshme pa, E ndës kemi fillu me regullave Po me të regu rëndësin Sa është me rëndësime Me pas regulla Nëse pa regullë Nuk mire të vesh Tho që e i khulislam më të i mije Dojë mos njeri ju duhet këtë me veti Usule, themele të përgjithshme Turat du i lejë hëllgjuzia Detalet i këthente të të mëja Por që mu da e përmendëm ligeratën e par Detalet e kaderi dhe zërë Ku këthejen Që mu neve kemi përjetime në këtë univers shumë Rëth neve përjetojnë shumë gjalesa tjera Janë bashkë me neve Natën e dhe ditën Nër tokë, mbi tokë, në, në qijel, ekstomeratë Kitë këto detajet shumë, këtë këto uh, ngjarje të cilat ngjeshin njëra me tjetrën përplasën njëra me tjetrën. Ne mund të më na udhukse nuk kanë lidhje me neve. Donjë ardh ka donjë ardh, ka, mirëpo kur të mbledhën këtë çto detale, ku ka mundësi më bëhet tefsir, vetëm emri Allahu Jellalul. Dhe asaj është drejtuesi universit. Dhe sa i përcjell. Dhe sa i din çdo sen ku atë shkuhe. Dhe ku ka më pas fundin e vet. Filimin e vetë, hikmetin e vetë, e shumërrat Andaj, detalët e shumë të atho që e khullis në më temije Dhe se njeri nuk ka baza, s'ka kumë i këthije Andaj tishe, për shembol, shkojmë në aspekt praktik Njarja e fundit, e tërmejt e dhe shembjeve I gjejnë njerës e shumit, e subhanë Allah i ladhim Nuk mundën musilë rreth dëvërtejtës për të së në kando dhe jo ja. Edhe i njërojnë nëse e do gjojnë Edhe e shpërfilë nëse e do g që më kërët dëgjojnë ata që kjo pun ka lidhjet drejt për drejt me Zotin, e shë përfilin. Jo, nga se njeri ju është atë shko këford, insiston në gjehlin e vetë dhe në konkludimet e veta. Pra, shikonin, shumica e tëre, në së vetë e bojnë analizë në për emisione, insistojnë se kjo s'ka lidhjet me Zotin. Nësë kjo është pra paskena ta të izmit, pra paskena të muhimit Allahut, të bare kjo vëtë ala. Mirëve Që tamam ata kan zgjedh mësmë e kthi te Allahu, por çka ndodh? Ndodh një lloj mjegullimi, atar çka? Pse mësmën Allahu rehat këtok e çtë më radh. I vetmi shpjegim, e vetmia analizë dhe vet analiz, e vetmia matematik është më i kthi gjerat te Allahu xhela xjelal. Kur kthehen te Allahu, shpjegojnë gjërat. Nuk u kthejn te Zoti, s'kan mundsi mua shpjegue. Foth shejkhu selamtimia, njeriu demo duhet ka themele. Të cilat i këthen detalët të ato themele Lije të kelle me bi ilmin vë adlë Që të fletë me dje dhe drejtësi Që i bje se nëse njeri nuk e nje zotin Ska themele, ska baza, ska shtylla Aj nuk fletë me drejtësi Do të fletë me ignorancë Pra për me full me ilm du të me pas themele Edhe për me full me drejtësi du të me pas themele Pas të e dhotë thum ya'rafu al-juz'iyat kayfa waqa'at. E pas njohjes së themeleve e kuptona pse kanë ndodhur detalet. Po pa i dit shtyllat e mbyllja, s'ka mundim i dit detale. Wa illa fayabqa fi kadhibin wa jahlin fi al-juz'iyat wa jahlin wa dhulmin fi al-kulliyat. Feyatawallad fasadun adhim. Fa Sheikh al-Islam al-Taimiyah, ne se njeriu nuk ka me vete rregulla të përgjithshme Të cilat janë të vendosur në Kur'an dhe Haditin e Bengamerit Alehi Salatu Selam Do të mbetët në rejna dhe Injëranës Nërsa rejna në Gjuna Arabë vëzër, Vjene dhe për atët qka Nuk e synon njeri Rejna në Kur'an dhe në Haditin e Bengamerit Alehi Salatu Selam Vjene dhe kur nuk e synon Por qimë Allah u Gjelle Zhele Aluhu Ka përmenë në rejnën në dispozita Qimë më thonjë një një një që gjo hadha Aja të Allah ja haram Apo me thonë haram A e të halaj është halal Allahu që ta e ka qujtë Ren Mirë Kjo mundët mi undoh Dikujt Djetarë Ajë Përshka kësutimit Del Me një konkludim Gabon Thot për halalin haram Dhe për hala, haramin Halal Djetarë thonë A banë mi thonë Ti ka rrejt Thot po Se Allahu që da ka thonë Kush do Qështë gjatë qëllon Ka rrejt Mirë për rejnë Në ndohat pasaj në dy kategori E qëllim dhe e pa qëllimshme e qëllimshme dhe e pa qëllimshme mirë po të gjdo senë qëka nuk është përpudhje me të vërtetën orë or rejnë anë djetarë kure kanë definur rejnën qëka do më thanë rejna lajmërejnë me të kunder të në realitetit po ti ndo njëarë më nëshme lajmëru me të kunder në realitetit po ti nuk e sinon ata se ke dit nuk e ke dit se kjo është në të kunder të ne e realitetit po ndrysh e vëlezër Po si kur njëri ju do më thonë Gjithë mund tishtë e rejnë veç kur e synon Ata është kishme pas rejnë kur I por rejnë a ndodhë dhe zër Kedhip, i thënë gjënë arabe I thënë edhe kur ti nuk e synon Po ka zonë ndryshe Nga jo qka është në të vërtejtë Pas e dhëtë do të mbejtët në rejnë Dhe padijen detale Shemë dhe zërë Tërmeti qka ndodhë O detale Se toka është e madhe Kontinentet d Në pjesë shumë shumë shumë e vogël, kras tokës, kras universit, një pjesë e vogël, një detaj, para ndodhej një detaj që si një e shpjegoj njerëzit. Po shumë detaje. Dhe njeriu huton. Dhe tasho vmesë të, të emrit Allah, një prej emrave, një prej kuptimeve të emrit Allah, Ila është ai nga veprat e të cilit njerëzit hutojnë. Një prej kuptimeve të emrave Allah është ai Prollohu Jelwala nga veprat e të cilit njerëzit hutohen pëse e boni qëta pëse ma që që cëmuje pëse ma që që fatkeci pra njerëzit hutohen dhe utija o shumë e madhe e vetë mja qëtë që është në adhurimin Allah subharehu u e te are për ndrygjë e datë i bëntejmijem bën jetë në rejnë dhe ignorancë dhe zulum në regullat e përgjithshme për njeri ju lezër nga se janë gjërat lita i, i thojnë në aspektin e kundërt për qemër Mese njëriju nuk ka regula, do t'i shpjegon detalët gabimisht Kët'i shpjegon detalët gabimisht, do nëzjerë regullat gabume Pasaj këto regullat e gabume, cese do t'i bandë përgjithshme Do t'a kuklavitin edhe mojshën punën e detaleve A e kuptu? Njëriju kur s'ka regula, a e pa tjetër duhet një tëfsirë me e donë Pa tjetër duhet një tëfsirë me e donë Po që e pa me donë, proces naturor O që ish proces naturor? Na e para shtërën piti në tjetër Kushe menajën atë proces në të të të rrë Kushe, kushe prajën atë proces në të të rrë Pra gjithë mund ka një pythje cila Doja mozët me përfundut Allahu Subhanahu Andëvezele shumë në nëci që njëriju Ti mësën regullat Se si kuptohën emrat dhe cilësit E Allahu Tebareke Nëse ne me mësojmë regullat bezer, Kini me po vetë Se shumë është letë pastaj Nda Kurani menzjer Ma dhe mund ata me bo dhe praktikisht Ti me e qëjtë vetë Kurani Në zbërthim të rregullt, pra praktikon rregullin e nxjer emrin e Allahut te bareke ve teala. Audiator që ka shumë libra, kur e ka lexuar Kur'anin, e ka lexuar Kur'anin, sa ato leximet i kanë pas disa lloje. Ka pas lexim të namazit, ka pas lexim të hatmeve dhe kanë pasni lexim në lexim e ka pas, vetëm për meditim. Kur ai ka nisni hatme, për sevat. E ka nisni tjetër për meditim. Ata e ka thënë për shembull 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet. E ka lezu kadal kadal Gjdo e herë e kanal Elhamdulillah Qa do më thonë kjo? Pse e ka zhjeta? Pse e ka full? Pse e ka full në këtë form Ek shumera A në njëri kërë imësën dhe e zërre i gullat Shumë e kartë të letë pastaj Me lejnë e zotit Me imësue Kuptimet Dhe do më thani të fjalëve të allaut Gjelle gjelale Thati përnë kajmë e gjauzije Fa e jetët unë gjelile Ma e gjëri sifëtën A u khabaran Al Atëse si vjenë në Kur'an Si fati Allah, cilsia Apo qështë vjenë lajmi për Allahun Të bare kevë të ala Tho dhe kjo ndodhë në disa kategori Pro sot, me rejnë e Zoti Gjeli Gjelalu Dhe të përmenj me dikun gjasht kategori Ka përmenj i mën kaimi Se si vjenë në Kur'ani me folë për Zotin Nëse vjenë do njerë me emar Do njerë vjenë me vepër Do njerë vjenë me cilsi Do njerë vjenë dy cilsi Do njerë vjenë dy, vjen dy emra Të jetar aqand kishë rakë formë kështu. Vjen donë ar lajmi kështu. Dhe kred ato i kanë treguar, i kanë thënë që ti kur ta lexosh Kur'anin me e kuptue, molet. Kjo vëzëron tema më e madhe që ekziston Kur'ani. Me dit kush është Allahu xhël xhëlalu. Nëse ti nuk e di kush është Allahu, na doshka, nuk e di kush është Allahu, na dosh ti nuk e di dashka Kur'anin. Na dosh nuk e di çka ofeja, na dosh nuk e di pasaj çka pun ndodhe në univers. Nëse feja, ne nje për e kuptimeve është fjala dinj, çfarë do të thonë? Din logarit Logarit, me logarit Anda i thonë, ma liki omi din A i cili e ka pushtetin, ditën e Logaris Anda i shiko njësë yes kur pojnë logarit Kur janë pa fe, s'ko, sko kuptim logaria E kështu mëra E para, e haduha Ma jërgja u ila nefsi dhëti ke ka kauli ke ka dhëtun Vë më gjudun, vë shëjt Tanë janë shumë e rëndësina E para Thodë, vjenë në Kur'an Lajm I cili fletë Për vetë qenjën e Zotit të barë e Barë e Kevët e Ale Pra, kër flasim për Allahun Formë e parë që ka mundësi me folë për ta është në folë për qenjën e ti Egzistencën si e ti Sikur për shembu, thotë kër thu e ti Egzistenca e ti Qenjën e ti apo diqka ja? E para Ta një për shembu Allahu Gjell e Gjell e Luhu Në Kur'an thot Kull e yush e in akbaru shahada Kullillah Thuaj kush ësht Me mos shumë ti dëshmi Me fakte Thuaj Allahu I bënkaj me gjëvzije thot Lejohët dhe vjen në Kur'an Me thfol për Allahun Me këto forma Po shemë Nëse thot dikush A e gjëzëstan Allahu Cilje gjevabijot Thu po a e gjëzëstan Kënë në këtë cilësi Kjo e lajnë A ka Allahu qenje Hakikat Realitet E cilë është veqëri e ti Dalot për krejësave Ti thuj po A është Allahu diqka Nga se këshirëve dhe zëtë Do të shumë në gjdo regull Në gjdo grupë Jashte e lisonetit ka probleme me këto emra Si janë në gjërat dhe cilat janë Shumë të mdoja Por dënjarë kërgjërit janë shumë të mdoja Janë edhe të rëzikshme E temperaturëa është aty shumë e larë. Andaj shumë për e njerëzve kanë mohue që Allahu Gjellë Gjellë mu qujtë diçka. Dërsa në kur anë ka arë, kull e ju shëj in e këtë baru shëhede. Thuaj, a ka diçka mëtë argumentuese se sa Allahu Gjellë Vala? Thetë Allahu Gjellë, thuaj po, Allahu. Andaj, kategoria e parë që mundët dhe lejohet me folë për Allahu Gjellë Vala është me thanë aj egzistonë. Ajë existon Ajë ka qenje Qenje që ka të më thonë dhe zër Dhe të i thonë gjurë në arabe Pra është qenja Eksistente e daluar Prejtë të tjereve Shemot Qenja Shekhu lisa me të imjet Dhe të janë termet Të cilat ka nevoj për, për shpjegim Shemot qenje do më thonë Zdë sen E cilla është vesh mërëna teje Nuk është jasht teje Kjo është qenje Pra, gjithë qëka është të ti Qëka është jashtë teje nuk o qenje Ajo lidhët me raport Andaj Allah u gje ka qenje në vet Ka egzistencë në vet Hakikatin në vet Dalon prej krejesave Dahët prej prej krejesave Andaj Shekhu lë islamu të imije Kërë është argumentu e Për atë se Allah u është mbi arsh Ka po për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p A e ka kryu jashtë vetës A mrena vetit Pa tjetër me dhe një gjeva Nëse thumë mrena vetit Ata i bje që univerzim e Allahun një një E që a i bje univerzim është Allahu Hasha vë kella I madhe është Allahu nuk është të E që pa që tjetër gjeva bjo jashtë Allahu Tani dhe zënë e përmendëm Kjo temë nuk kam më të madhe se kjo E tani e, Dikush E di Këtu s'ka dikush që si ka në mendë këto muabete Po nështë Pro, s'ka njeri që si vinë menë për këto ma vete Allah u kohë, që shri, ekstomerat Andaj, Shekru sa më të mjetët Kër Allah ka kryu një verzin Janë mundëcit këto O e ka kryu mërenda vetës O jashtë vetës Mërenda vetës s'ka mundëci Nuk ka mundëci Atërë është vetë mja domës dëshmërisht Jashtë vetës Atërë gjithë shka përveç Allah u quëtë alem E Allah u gjeluar është veç Masë alemit edhe është rab Qështë ka në Kur'an, elhamdulillahi, rabbi el alemin. Djetarë këtë kanë dhënë, el alemin gjithë që ka përveç Allahut. Andaj, gjithë dhësen përveç Allahut, që e të alemin, e jashtë të alemit është Allahut e bareke. Andaj, pike e parë, të di bënë kajim e lëgjëzije, vjenë, pra të folërit për Allahum, kategoria e parë është me qëjtë existon. Edhëpse në Kur'an, kjo nuk ka artë për të argumentu që më Kur'an nuk arë, oju njërës dhjeni se Zotë të egzistonë, nuk arë. Mirë për lejohet me folë në këtë aspekt, mirë për nuk, neve nuk themi për shembol, e do ta shohëmi për shembol të kaptina, këta shpegojna hadithën e Gjibrillit, kër dikush hin një slavë, a i thuët ati për shembol, thuaj, besoj se Allah o egzistonë, ja, nuk thuët kërkujna, asla nuk thuajna, kur kena besue, nuk thojna na besojm Allah se Allahu ekziston, hiç. Pse? Sepse ekzistenca e tij është e pa diskutueshme. Ekzistenca e tij është e pa diskutueshme, e pa diskutueshme fakti që na ekzistojna. Por na jena fakti ekzistencës së tij. Kjo është aspekti i parë, ka ndlloj i parë i të folur për Allahun xhel xelalu. E dytë, thotë ibn Qayyim al-Juzeymi, "wa yarju ila sifati ma'nawiyyah". E dyta kthehet në cilësi të domëthënieve. Sikur për shembull El Alim El Qadir El Semija I dishëm I fort Dëgjuhës Shikuhës Këto qëfar janë vëzër? Këto janë cilësi Kuptimore Në kurë thëjna në për Allahun është i dishëm Kjo, a ka të baje me dëni Reflektim në kries Që në dzirë dhishka Jo, a jedi kriesëm Esha kriesëm Ka fortës mbi kriesëm Pra është cilësi e qenjës, mirë po është e kuptimit. është në qenjën e ti nuk lidhët me ndonjë krijes posë në raportin që aje njef e, she, e shikon e kështëmërat. Andaj në Kur'an vinë cilësi kuptimore që kanë domethanje, të thejem të domethanje të vetë Allahu të bareke, wa te ale. E treta, thotipë në kajim, el gjozi e ma jërgju ila efalihi. E treta që ka vjenë në Kur'an, është që këthehet të vej pra të ti. Sikur Al-Khaliq, Ar-Razik. Al Vjen për shemën në Kur'an dhe e zër, cilësi mirë, po kjo cilësi është vej për e Zotit. Nuk është pjesët qenjës e ti, por edhe reflekton për jashtë. Sikur për shemën, furnizuës. Kër thejme për Allah unë furnizuës, ajo furnizuës dhe shifët furnizimi. A këpëtoni? Allah furnizonë, Ekaimlin furnizues e ka, ka cilësinë e furnizimit dhe furnizimi shifot në botën reale. Por, ose për shembull, fi ala Allahu Jellalul Khaliq, krijuas. Ekaimlin krijuas e ka cilësinë e, e krijimit dhe shifot kësaj. Dhe veprat Allahu Jellal vijnë të ndryshme. Për shembull, vjen vepra Allahu Jellal në Kur'an, "wa jaa rabbuk". Dhe ndryshme, vjen zoti jot, vjen. Pra Allahu gjela cilcojt në Kur'an dhe, dhe me ardhje, eqje. Dhe kitë këto cilëci, u lezër thash, jashtë të elisonetit, të gjithë njerëzit i mohojnë këta. Për shka mundëci Allahu me eqë. Shekhru sa mëte mi e ka thonë, nësë Allahu gjela luhu, shka mundëci me eqë, cila është e kundur ta? Së është? Ja. Nëse, mos eqëmja, cila? Abstenime një vend, paraliza, i thujme në në, s'ki mundëci. Shemë, kër e kam brojt se Allahu flet Se Allahu flet Ka thonë, cila është e kundërta Cila është e kundërta Me mec Ata tu ik me thanë që i sfollë se du të me pasgoj i kan, E kanë cilëcu Allahu në gjellohala me Pra lazim Do mos dushmërisht i bja që ai sfollat e ra me mec Allahu në rujt, hasha vë kella Pra Allahu në gjellohala cilësot me emrat Të cilat përmbajnë vetë vetën e ti vepra Cikur, krimi Ata e përshemë Allahu në gjellohala ka thonë Kur'an Kale këtu hu bjedej E kam kryuar ademin me diduar të mija Kjo vejpar Kjo ka dol Ka dol në, në botën reale Gjithashtu vjen në e, Veprat e Allahu të barek e vëtë e alla Edhe Përshemull gzimi Gzot, Allahu gjelluar Vjen përshemull e qe e shura Ka ardhë për nisa ditet Për nga mërë italej i salat e sam Mahnitja Mirë po, këto nuk dolin për e gjehlin dhe zër Shemë nga gëzohëmi se kemi emocione Allahu në gëzohët kështu, hasha Allahu gjelë qeshët me një robë Jopë si kur na që qeshëmi Abo hasha Allahu gjelë mahnitit me një robë Mirë po, jo si kur na I takojnë Allahu subhanehu ta Andagëzën, në Kur'an vjen kategoria të rejt E cilësive dhe emreve të Allahu Të barë e kjo, të cilat përmbajnë Vëtë vetën e ti, në gërëthejnë Vëtë vetën e ti, qëfar Vë pra, pra Allahu qilësot me fjall. Me dhejë për Si është furnizimi, kriimi Të qeshurit Mahnitja eksu mëra për emrave të Allahut Të barekjëve të Allah Këto emrave dhe zërë të anim po i kategorizojmë Ne e dhe flasim për shdo njërin veqe veqe Lojë 4 Të se ne ka përrua i bënkajim e gjëzije është ma jërgjë ujlat të nzihi l'mahd O la buddemin të dhamunihi thubuten Idhë la kemale fil ademi l'mahd Kel kudusi vë selam Kjo pik dhe zre 4 Këto dënyoja nga trute të kjo. Këto dënyoja pa poljashtim. Krejsca folin në emër të Zotit nga ngatru të kjo. Cila është e katërta? Ajo e cila kthehet në pastrim dhe lartësim dhe mungesë etj. Por ju do të pra, thënë se ka çentron, pastron, ia largon, i thu se kije. Sot i mban Kaima Jezuia vjen e gjëzije, katërta këofor. Kur i thu ai saka këta Ajse ka këta Do të shërojimë në kaj melluzie në detale Thot, mirë po Do e mos kur thu për Allahun Se nuk e ka diqka Duat ajo me ngërthi një plotsim tjetër Sikur e imri Allahut el kudus I shenti Apo e imri Allahut el selan Qa të më do në vezre kudus I pa të meta I pa I pa të meta Pro, jamohon të metat Selam, që ka të më dhanë? Ha, i dlirë, i pastër nga gjdo senë që ka është e mangët. Selam. Andoj, ka orë dhe për tisa eh, emra të Allahu të bare kjo vëtala, es selam. Apo, andoj ka orë dhe selami, jonë, në emrë të Allahu të bare kjo vëtala, këthemi, es selamu, alejkum. Tani emri, Allah u gjelë, el kudu, se selam, qëka të më thanë, ti thu, o zotë, i e i pasër pikësaj, i e i pasër pikësaj, i e i pasër pikësaj, mirë po i përnë kajmë në që vëzitë, kjo dojë mos me në ngërthej të kundër të, sepse vetëm në largim dhe pasërim nuk ka ople të shmëri, pse, se përshembu, edhe asë gjëja mundet më cinsu me, me qka, me pasër ti, përshembu, kur ti thuë, kur gjohiqit, Se ki që ta, se ki që ta, se ki që ta A është hak Hakë shum. Në diqka shka se këziston Thejmi Ajo shka se këziston Nuk qilësojt me ketë, me ketë, me ketë, me ketë A është hak, A hak. E njëta i thujtë për Allahu në gjellë vala Apo, por shemë Allahu në gjellë thotë në Kur'an La të khudhu sinetun vë lanom Allahu nuk e mërgjumi A është vështë që tu Madhështia zotit Jo, këndër të nështë se se dalin se mar xhumi. A është që është Zot? Jo. Apo. Por vetëm çka thon nuk e merr xhumi, nuk e merr kotja, nuk op ko për susmoria këtu. Kopër susmoria el hay i gjall. Por pa pa ja cilçut kundërtën e mangësisht çka ti largon nuk është për susmori. Tha dimun kayem el gjozia, sikur për shembul el quddus, kur ti th i thu azoti e i shenjt, i shenjt i, i pa perfection i ai lart tmeve. Mirpo kjo do e mos më ngërthye, çfar? M'e ngërthit kundërtën. Siç do ta shoh në, në me shemb të të ndryshëm. E peta thon Ibn Qayyim al-Jauziyja, çka vjen në Kur'an dhe në hadithe në pejgamberit alayhis salatu sallam dhe thotë këta nuk e dinë shumica e njerëzve në kuptimin se nuk janë thellua deri në këtë në nivel. Shikoj kjo shumë rëndsi. E katërta, aty shumë është më rëndsi, Ibn Qayyim i prapë do ta shpjegojë. Dhe prap kur ti përmendim ato 20 rregulla, detalet nga Kurani dhe Hadithi prapë do ta shpjegojë. Nga se gjëja më e vështirë vetë në Kur'an çka ka ardh, është kur thuhet për Allahun nuk e kaq këta. Është i pastër për qesaj. Kjo është gjëja më koklavit. Pse? Se si çysh çysh vetë as nuk e ka këta. A është që kjo për sofsmëri apo duhet me shtu edhe tjetër, së më shtojë diçka tjetër? E kështu më ro. Fjalë ban qaimal jozii është peshta. Shumica njerëzve nuk e njohin dhe ajo është Emri Allahut Apo cilësimi Allahut Me një grumbull të cilësive Të cilat në vet veti Aludojnë për një cilësit përbashkët Që që i bja lezer Pra, Allah u gjeret njërë i përmen Dë cilësit Dë cilësit, këto të dyjat E jopin një kuptim Që do përmenj me vinë dhe dy emra Për shumë vjenë në Kur'an El Alimul Hakim El Azizul Gafur El Azizul Hakim Pro, vjen një emor edhe një tjetër bashk I mënkaj me Gjozi e thot Para se ma orë kjo vjen edhe si fat Dë si fat e vin Kur të vinë di cilësi Nuk jam përmej njëra nga tjetër vetëm Se për malu du për i si cidë vetëme Thot i mënkajim El Gjozi e Sikur për shemull El Mejid El Adhim El Somet Shemull emri Allah El Mejid El Mejid El Adhim I mav Edhe vjen Allah me emrin El Somet që më kullë hu Allahu, ahad, Allahu, e samet. Ta një fjala samet, ka disa prej kuptimeve. Ka disa prej, prej kuptimeve. Thot, fe inel me gjidë me një tësa vebi sifatin mu të addidetin, min sifatil kemel. Vërtet, me gjidë është a i cili, i ka një grumbull të sifateve të ndryshme të përcusmëris. Pro loj pezle, zeshfar është, mbledhën disa cilësi edhe japin njëmonë qa nemer nichelsi nemer nichedaci donë har mbledh tra 400 si dhe japin një emër kjo vjen nga se është puna për Zotin ton te bareke te ala shbejalallahu dhe lele por me kuran du traci me një vend qe do ta shofm nga shemb thot wala dhu ya dhu ala hala fa inhu mawduu li sa'ati wal kathrati wziada wa fodat emri majid for emna ekolog al majid Tëtë vetë emri me gjitë, në gjuhën arabe argumenton për bollëk dhe shumë. A nojë arabe të thonë, istem gjedel marahu. Por shumë, ka shumë ndru për zarëm. Ka shumë ndru për zarëm. Mirë po zarëmi është një. Pra, mledhët një grumbull i mjeteve dhe japin një reflektim. Pastaj, thotë, sikur për shumë ndru për zarëm. Dhul arshil me gjit Që mu ka ardhë Allahu gjellu ala thot Ajo është zotria i arshit El me gjit Me gjit që ka dhe më than Me shumë cilsi Sifet e lil arshili Seatihi ve adami, idhamihi Thot ka ardhë sifat për arshin Së so shumë i gjan dhe shumë i madhë Pra Allahu gjellu ala kër e ka lefdru Arshin e vetë Që farë cilsi e i ka dham El me gjit Që ka dhe më than el me gjit Shumë i madhë Shum cilësi e madhe. A do të kan përmend jetar për shemb, është shumë shkëlqyesse. Një, shumë e madhe. Dy, shumë e rand. Tre. Mir po këthe folët për për një krijesë. Te Allahu te barrakallahu është Arshi. Njëti te Allahu xhela ka kështu emra. Thot: "Wa ta'ammal kayfa ja'a hadha al-ism muqtarinan bi talab as-salati min Allahi ala rasulih, kama 'allamnahu sallallahu alayhi wa sallam." Thot meditojë mirë. Çish ka ardh Emri Allahut In gjitur Dhe emra bashk Dhe cilësi bashk Kur neve në namaz Kërkojnë për Allahut Miqu salavate Pengamberi ton Alej salat e selam Qyshna kam su vet Pengamberi Alej salat e selam Shkodhe zër Tanibën ka i me gjëzje Ka i në detale me lip Në hadith, në Kur'an Ku ka në ardhe Dhe cilësi bashk Dhe cilësi të argumentojnë Për një sen Thot Meditoje Të të shëhudi Kur thojnë Allahumme salli Ala Muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid a do na ç'sto inshallah sikni aru hamidun majid pse qort hamidun majid ç'ket kontekst se diçka i do thon allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed yatulib o oh allah ç'o salavat te mbi pejgamberin dhe mbi familjen e pejgamberit, që shiçtu te Ibrahim, te familja e Ibrahimit, alayhis sallam. Tani ket ket kërkes me çka jetë lidh me dy emrat Allahut. Hamid, shumë i falëndëruar dhe e dyta, Majid. Thotë ibn Qayyim al-Jawziyyah, "Lianhu fi maqami talab al-mazid wa ta'arrud li sa'ati al-ata' wa kathratihi wa dawamihi." Qan arq to de emra, i falëndëruar shumë dhe me cilësitë shumëta, pse çdo cilësi si, ka gjetë pejgamberi alayhis sallam, sa ai nuk msu. Ka don kuçoni selavate për mund thoni Allahumma salli ala Muhammedin derën fun ta hadithit. Pse? Sepse thot pozita është pozitë e kërkimit të shumës, më shumë. Sheh thot Allahumma salli ala Muhammed çoj shumë selavate. Ado ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, kushmçan më mundi selavat, Allah ja çon aty ditë alayhi salatu wassalam. Pse lazer? Se shumë don Allahu xhënë Muhamedi alayhi salatu wassalam Dhe njohja Muhammed a.s. Allah e ka po shart Pa i shku pasati s'ka mun si me dashta s'Allah unë gjelle fjula Ande dodi për në qajmë e gjëzje me dëdoj e këta Në kur thujshë Allahume salli ala Muhammedin Me dëdoj e më fungë farë emri ka zjedë Allah unë gjelle fjula Apo për shembu Thot Fë ata fi Hadhe lë matlubi bismin të qdo di Kema të kul Ighfirli warhamni inneke ente l'ghafur rahim Apo ka tonë mërë një shembu lë tjetër Po që më t'i thu O Allah, falëm muë dhe më shirëm Ti e falës dhe më shiruës O Allah, jahësunu inë në ke endës se mi u lbasir Dhe nuk është e rrugës dhe edukatës me than Falëm muë, më shirëm muë se ti shë dhe dë gjan Shiko, kjo është ajo forma e Kur kërkon diçka e lipe dhe sifatin e përstatëshem Kështë më t'i kur thu, o Allah, falëm A më nëshmi than, o Allah, falëm Se ti e i fort Ti mund është me thonë Adha ajo i fort Amal nuk shkon Se ti që, Se ja përmejnë forë Se në kërë i të lipët falë Për të dhu O Zot falëm se je falës Mëshiram se je mëshiruës E nuk shkon falëm se ti mëshe Falëm se ti dëgjonë Por thu falëm se je falës Mëshiram se je mëshiruës Fe huaradji unilë lëmutevessari i lejhi bi esmaihi وصفاتي فوت كjo kthehet te ai cili i lutet Allahut me emrat dhe citit e tij wa huwa min aqrabil wasa'ili wa ahabbaha ilayh kjo es vësilja më afërt dhe më e dashur at Allahu xhellahu anaa nese do vlezër me tu pranu duaja kërkesën që e ban nëse ja xhen emrin me të cilin plocet ajo kërkes at sa më shumë i afrosh emrin asim avor javabet Andaj Muhamedi a.s. I kam su shpesh sahabët Kër të lipë është që ta Lipë me që te imën Këtë dhe zë nukë ratësish Apo, përshemë Që që i bjë dhe zërë kjo? Ta zbiti nivellin njërëzorë Shkon janë i ti përshemë Mi kërku në dim Apo Edhe i dhu Ndihmon O, ndihmon O, këprac a, a, shkon O, zë përshemë Ndihmon O, i fort Jo ja. Ndihmon O, bujar Pse Dush Bujarin dhe dhanjen E njëta është vëzër të Allahu gjele gjelalu Kur ti thush ozot falem se ti fal Allahu që të përgjigjet A dhe dhe përnkaj me gjëzje Ma ofort se sa mu të përgjigja Allahu Nuk ka kur ti e lidh Kërkesen me cilësin Me cilësin e a ja, Por që me na themi O Allah falna se je fales A bo Mbulona se je mbuluës Shkatroj zullum qartë se je I fort Këtu është në cilësin e fales e fortë, pëse se duhet tani me të regu ava u gjelë gjelë u fortën e vetë, thotë, gjithashtu ka arnë hadith për me e të regu e këtë meselë ka arnë hadithin së ne ka transmitu e imam, tir midhiju nga për nga mirë, alej salatu salam ka thënë, alej salatu salam e lidhu bi jelë dhe lë gjelë i valikram, ka thënë, këmgullni këtë lute një, këmgullni duke thënë, jelë dhe lë gjelë i valikram, dy cilë si a shikoni këtu se, ideja ashte, dici, si. Ka thonbe nga mëdali sallallahu alaihi wasallam kur thirrne Allahun eh, mos ju doni të thon ja dhel jalali wali kram. Se nuk ka domosije më vesh me thon ja dhel jalal, kjo është e lejuar. Po kur thosh ja dhel jalal wali kram, bashkon dy cilësi, Allahu don mu më përmend me këtë dy cilësi. Dhe është ka nexistence. Çka kriju Allahu xhelel jalal, që don më shumë ti të prej tyre se sa ata me lavdru Allahun. Made kjo është edhe te njëri. A has këtë njeri? Njeri vëzhgë cilsinë më të dashur që ka, cila është. Ma respektoi ata. Apo miljardën më dha atë, edhe më thon merri dhe hupi këtu, thotë jo lej me miljardën thujëm, apo respektoi. Pse cilësia natyrë ka krijuar Allahu xhela me dash, ma respektoi, më lartësua gjithë më radh. Apo Allahu xhellahu ala cilsinë më të madhe që e li për njerëz, cila është? Mi thonë ozot ti e sh, i madhë Ti e kike të cilësi e kështë të mëra A të e thosh i pënkaj me gjëzije Shiko adhidhë në pengamerit E lidhu, këmgullni Qëka të më thonë këmgullni? Pra, mështu Ja dhe lë gjelali o lë këram Qëta dhe një herë jo, Ja dhe lë gjelali Pra, ja dhe lë gjelali o këram Pra shpeshtoje dhe këmgull Të e lutë Allahun të pare kje vëtjala Me emrin ja dhe lë gjelali o lë këram A po thotë 시고 ati den jetër të pejgamberit ali sallallahu alaihi wasallam, ishi ka than, Allahumma inni es'aluka bi annaka alhamd. Nuk ka njeri i cili e njeh Allahun më shumë se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, O Allah, unta lutën un ti. Unta lutën ti, sepse ti takon falënderimin. Shiko, kjo është vëzhgja jo. Për ullja, jo, ullja kokës O zot, të lut nëse Ti të konë më të lut Ti e i, i madhë, i falndëruar, i lartësuar I pasën nga të metër La ilahe, illa ente Ska o zot që meriton në adhurimin Përveçteje Kjo dhe zër, pse parahyn për nga mësa me këta Pse janis me këta Sepse më është ma afer Me më përgjith Kjo dhe zër ndodhe në kryesat Kër di kanë ti e ladron, e ladron, e ladron Apo, edhe në funi thu Hajlita s O jesh ti, te nai thënë mi arë dahi rën apo? Që u ka vokëmo ma me çësile mëdha. Kët njerëzit e kanë nisë lidhen me tre me dahi rën, mos janë dahi rën lidh të çhatë të moshet kur kush më kërkan. Allahu na rujtë na permision. Vëzël, kë egzistonte njerëzit? Ekziston, pra një ar lavdrojt i përmenë në cilcitë e mira e kështu me. Por pse mo ai kanë thotë kjo lej njerëzit nga se njerëzit këtu preken. Dhe e këtë kupton. Shikopi nga ambientin sa selëm. Ekë më permendë në rasë dhe këtu është në vendin e vet. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka zonë njëri i cili e ka ofenduar Medinë dhe pejgamberi ka thënë se ai zeni mos ia lë këtu. E ka në sahabe dhe ka si pejgamberi. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka thënë si apo i ka thënë do merita do vlera do vurtite eksemarë. Kur që njëri dhe ka meritue, e dhe dhe ka merituë mu ekzekutuar te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Çaj gafon që njëri es'eluke birrah. Ka thonë kam kërkes në kërkesë në emër të asaj të tërës për këtë familje. Shkojëm Nuk i tha shlojëm se ti e respekton familjen Po njeri tha ti e respekton familjen Shlojëm A, a shikoni A tërë shka tha për një më sëram Shko Shko se, se ja përmeni një cilëci Dhe natyrë shem kur të përmeni në di lëvdat Pasa jo shumë ma afrë me Me u realizua jo Kjo vlezer ka ka ardhë Nëse na e në robë Të kryuan nga anë Allahut Të bare kjo vëtara Dhe shumë gjëra i njojmë nga jo Që ka na ka inspiru Zotë i unë të barek i vëtala Shikosh ka do të pinga mirë a.s. Allahume inni esalu kebi ennele ke lhamd O Allahume të kërkoj ti se ti të konë falën dërimi Ska zotë përveshtëteje El men nan Ajë cili jep shum Jep shum Bedi ussemavati wal ard Ti ke shpik qilin dhe tokën Ti ke shpik qilin dhe tokën Ja dhe lë gjelali wal ikram O ti cili dhe lë gjelal Që da më në dhe lë gjelal? Gjelal është i madhë Pra a i ka thëmë O ti cili je i madhë Dhe di endëron robin Endëron kryesën Pra prej forma dhe dhe zërë Që Allahu gjelluale manifeston Të cilën e ti cila është nderimi Andën kur anë ka orë për shimë për gjenet lit Nuzulen Min gafur rrahim Gjenet lit do të pritën Me pritëje me safir lëku Prej Allahu ti cili di me pritë Para me do dhe zërë Allahu gjelluale përmen Se unë do të i pritë i gjenet lit Allahu në po pitenë Parameno sot një njeri, ndu nja, existon, edhe shumë... Shikon kërë i prejesin për shumë njështë kanë pozita, që ka në pozitja. Që që i prejesin dhe zë? E caktojnë datën, e, e bëjnë të madhe, e lajë mërojnë e, e kështë të më mëradhe, këtë vene ajë. Mos flasin për për ulen që ka i bëgjët për shumë një njeri ju të cili vjen dhe është njeri, apo ka me dek një dit. Parameno që farë mi këpritje mërë me bëgjëta u gjelë in stiq dinamik pritjes dhe vlera e mikpritjes andaj prej emrave allahu, të Allahut te bareke ve taala qe vjen kurani i ndëruar dhe se asht cila kur vin dy çitsi bashk thoti ibn qaimedzin vazhdim wa hadha babun azimun min abwab at tawhid çikjo mesel osh mesel madh e pitorhidit tohidi goza shallom allah ma yuft allah ma adru allah mir po duhet me dit çelsa Andajprocim pe gambela e sallallahu selam na kaqazun ia prej cilsave. Allah e ka një emër. Nuk e lut dikush me çatë emër vetëm se Allah i përgjigjet. Nuk e lut Allahun dikush me çatë emër vetëm se Allahu i përgjigjet. Pse? Sepse Allahu e do çatë emër. Allahu xhelalu ale don atë emër. Andaj do të mban qaim el juziya. Kjo është një meselë e madhe për meselëve të tauhidit Allahut te bareka wa ta'ala. Sot ti kthemi shpjegimit të emrit Allahut As-Samad. I cili është një grumbull I do me thanjeve të shumëta Por që mu ka Thot Wa hua wasfuhu ta'ala bil ismi El mutadammin li sifatin adidetin Fel adhimo min dhe Meni të sëfab i sifatin këthirati min sifatin kemal Thot Emri Allahu gjeluala samet Këtë sura këtë din Së kemi në vojtë tani Kull hua Allahu ahad Allahu as samet As samet Kjo vëzër ka thonë për nga mërë a.s.më është një të rejtë a Kuranit Një të rejtë a Kuranit Do më thonë, Kuranit Një të rejtën, që ka do më thonë është kull hu Allahu e had Allahu samet, lem një lid vë lem një ulet Vë lem një kullahu kufuven e had E tani samet, që ka do më thonë është emër I cilin vet veti përfshim Si fatet mdoja Për atë i cili I ka tjilësit E përsovësora Pro emëri Samet është një emër Brejnë da përfshin Qifatë të mloja Qisi të mloja Dhe i ka vetëm Allah Thotë, ka arë nga Abdullah ibn Abasi Në shpjegimin e vjallës Allahu Gjellegjelluhu E Samet ka thonë Hu e sejidu ledhi kemule Fisu dhe dihi Ka thonë thon e është zotria I cili është plëcuar në udheqen e ti Qa është Samet? A i cili është në kulmi në përso smëri Ska për te i përso smëri I cili në udheqen Dhe zotrin e ti Dhe të qenur i të zot është në kulmi Kjo samet Vrati gërë thua Allahus samet Aja këmë të në qatu? Thua a i cili s'ka ma lartë saj S'ka ma zotri saj Aja është i cili në udheqen e ti është në kulmi është përso s'ja ma e lartë E zotit ton të bareke Vete alë Thotë njët ka ar mujahid ka ka ardhen nga ibnu al-anbari se fiala al-samed në xhu çka do të them në xhu do të them ai tek te cili tek i cili kthehen krijesat por çka i njerëzit kanë nevojë për të Zotin ton te bareke وتعالى edhe sot argument për këtë është edhe vetëm emri i xhus arabë në xhu na arabë samed do të them shumë dhe synim Samet, që ka të më thanë gjënë arabe, dy kuptime Shumë, e cila shumë si fatë Dhe synim E që i bije se nga kdo dy kuptime Samet, që ka të më thanë Ai cili ka shumë si fatë Dhe kejt e lipin ata Andojë arabe, për shumë, kërë e kan kanë lea dhru Dhe kanë, kanë dashmi thanë Dë një krye familjarë Dë një kryetarit fisik Që ka i kanë thanë, tyje samet Që ka të më thanë Këtë lip në tyje Këjtë dojnë atyje A i që ka meriton më në udhëheq Në edhe kështu më ratë Andë Allahu gjelë gjelë luhu Më në emreve të tje ka emrin edhe E samet A dhe thëtë Vëllë arabo të semmi e sharafe ha Bës samet Legtime i qazdi lë qasidine I lejtë Thëtë arabo të E quajnë Zotnin e vetë A që ka i udhëheq Samet Pse? Sepse të a janë mledhë Cilësit të cilat cynohën Cilësit të cilat Sinohet. Andaj emri Allah u gjelëva samet Shka të më dhanë Jantë për mbledurat disa sifate Në një emër Dhe ajë sëjnohët gjelë e gjelalu I bënkaj me gjëzji Shka të më këtë regull Kjo regull i 6 I regull i 5 Se në Kur'an vjen Në emër Me për mbajtet dhe dy cilsive Pre të tërë është adhim Adhim Nga se adhim është i marë Mirë po Në gjuna rabë të më dhanë Në cili është i marë Në shumë gjëra jo Shumë di, aki pa njësë di amësumi, thonë njëri Ma i madhin ven Oja, nge lafsh, po s'ka lidha, të këtën ma i madhin ven Zdi mi fol di fjal Ose t'i e i madhin shumë, abo Mirë po kjo dhe zërë është e varëfor Te Allah u që kërët i madhin, i madhin në ilm I madhin në qenje I madhin në kryim I madhin në furnizim I madhin në tregimin e dhe shfaqin e mëshirës I madhin në azap I madhin në azap, Allah u në rujt nga azapi i tina A nda emri i Azhim, emri i Majid, emri i As-Samad, çka argumenton se është një emër i Zotit, mirë po brenda vetës ka një grumbull të madh të sifateve. A e shikoni tani vëllezër sa lugjina nga Kur'ani. Çe na lexojnë kul huwa Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Epo çka çe na do thonë në më këthemen? Ne e thonë në dhe vetë imin Allah. Epo çka do më von Allah. Cili është kuptimi i kësaj? Ekso. A kjo është rregulla. E pestë Prej kategorive që vinë në, në Kur'an Kategoria 6 Këtë një përnë kajim El Gjauzije Sifetun Tahsulumi një këtirani Ahadil Ismejni Wal Wasfejni Bil Akhar Këtë një cilësie cila Realizohet me përmendin e dë emrave Njëri nga tjetërit Të një është e, po, e pesa cila kja Dë cilësi Me një vend Një emën Ta një demra me një vend Një cilësi tjetër Edhe njerëpen Djë cilësi e pejsta Argumentojnë për një kuptim Ta një vinë demra Të Allahu gjele gjele alu Kër të vinë bashk njerën nga tjetërit Argumentojnë për një cilësi të Allahu të bare kjeve të ala Sikur për shembul Tho di për në kajmë e lëzije Sikur për shembul Elganiju lhamid Në kuran vje shpesh Elganiju lhamid Elganiju që ka të më tham Aj Ha subh, wa tabarake wa taala. El hamid era i cili është i falendëruar pa i thon krikush faleminderit. Është i falendëruar pa i thon krikush faleminderit. Ande Allahu xhela Kur'an çka thot? In tashkuruhu, nëse ju e falendëroni, ha, por vetë e falendëroni. Por kam për vetë, por për ju. Do të them se i thu Allahu faleminderit, kush fiton? Ti. Ti sa e ke njëoftë madhen. Ajo prapë madh, prapë falenderoj. Ana Kur'an për shembull vjen El Gani El Hamid, ai të skon evojë dhe është i falendëruar. Vjen për shembull El Afu El Qadir. Vjen për shembull El Falsi i fortë. Vjen për shembull El Hamid El Majid, i falendëruari i madhi. Wa hakadha 'amatu s-sifatil muqtarinati wal asma'il muzdawijati fi l-Kur'an. Dhe kjo është shumë Dhe emrave që vinë të në Kur'an Nga të nga të nga të njëri me tjetërin Qëka do më dhonë kjo dhe zër? Tho di bënkaj me gjëzije Fe inë në lghina sifatu kemal Walhamdu ke dhalik Vajti ma ulghina ma alhamdi kemalun akhar Thot Emri Allahut ghani është cilësi Përsosje Që s'ka nevoj Emri hamd falendërim Që është i falendruar vet Dhe është përsosje Kur bën bashk Përsoj për e trejt Përsoj e trejt Qësht me kuptu ma thjesht vëzër? Por që më dha u gjithërën Në Kur'an pëse thot El Afuul Kadir Fales i fort Qësht lidhët i fort? Nga se njeri ju vëzër A po, mundet qështë për shërën Nësa Allah u kështë ta më veç, fales Mundet mishkumenja Po, fales e si e i fort më mu hakmor A i beshështë të Që më ka njerëz i në dunjohë Ta falin se s'kan shka me të bëbë Thot, ashtu ashtu së një bajkur, gjo për ja fali Kjo kësa ishka i thonjë, agjës, dëpsi Allahu, allah, aqishtu Pra Allahu kër ja fali, dikujna Aja falë se s'ka qarë, ështu kam i bëha Jo, dhe zër Aja që i fortë, për dëndë me më shirua Anda vjen i vjenë për që i mund falës I fortë, që mës me të shku me nja Kusë duhet Pra aji ta falë Jo që s'ka zhjide qëtër, aji ka zhjide me dënu Anda i përmenë, e, ta të ta di se të ka fal me dije. S'mund të dimi ik, te barekuata ala. Andaj për shembull vjen El Afu, El Qadir. Pse vjen për shembull në Kur'an, fa, i falëndëruari, i pavaruri. Pse vjen këto dije? Çim, i i pavarur s'ka nevojë s'është i varf për kërkan, s'ka zor për kërkan dhe vjen i falëndëruar. Pse vjen njëra me tjetrën? Se Pirob dhe ka kërku me falenderu Ka thënë ojë njërës falenderu në sotin e juve Faljuni, faljuni për sotin e juve Ulluni, sejtë për sotin e juve Bini ruku për sotin e juve Tani, rezultati cili munë të mukon Mera dhe mës mera Allahu u gjele Kur t'lip mera sejtët, kalzon Shiko, a rave as rave I falenderu mjam A rave as rave I falenderu mjam Në cilin aspekt, shikoj këtë djejmë mra I falenderuar, s'kam nevoj për t'i e Epo? Së kam nevoj për t'i e. Për që më më më më më më këtë dunja, për ma, ma thjeshtë. Këtë dunja, për që imbu, i bënë ka ime gjuzje e ka si lë këtë që imbu, më më më më një pasë një të madhë. Pasë një, shka nevoj për kur gjo. Këtë, këtë mundësi di ka, kapitalin e ka të madhë. Edhe ti sashti e i nëvojtar, s'kam në orë, fëkara. Epo? Ai, në raport me më fakt, cili raport mundët më s'ilë A, i shka s'ka, a, q'ka ka? A, më nështë ti me a i më pojnëu, papa, shkurë gjanë, a ti shka ka? Në këtë du një, këtë du një, në këtë du një, jo, Allah zërë, s'ka nëvoj e. A, i mërë të nëmë të haru ti, dhe shumë i zepasani, këve haron, fukarat, shumë i zepasani, këve haron, fukarat. Tani Allah uxhe dhe kër nga kalëzon në eve që ta, për shka nga e kalëzon, dhe zërë? Elhamid ul, elgani, Se po nuk e falenderove, ajo e falenderuar Po nuk ju afrove, s'ka nevoj për tijë Shqo që kush hup, ti Sa her hup ti Dhe e treta Sa është fështirë mu ju afru dikujt I që t'i s'ka nevoj për tijë S'ka nevoj për tijë Por shemë, lezi E përmendëm, do t'vim dhe t'azapi Por shemë, këse gjërat me të këndërta të kuptohen Allahu Gjellolla ka përmendë në Kur'an Sa Allahu Gjellolla gjenemlit Për e vjo besimtarë, Allah në rupit të në Do t'i len gjenem për gjithmon Khali di në fiha ebede Ato do t'jen për gjithmon Pambarim, pambarim Pambarim, për e zërë e huton njërijun Pambarim Tani, pse ka arë pambarim Pse ka arë pambarim Merë e shemull njëri Njëri ka e vlat, ka gruje, ka meq, ka dos të apo Edhe njëri merë e prindin Me fmijun, edukon Munot me gëdhen, me kalit, eksumerat Prej formave të kalit të smësht edhe çortimi. Prej formave të kalimit është edhe mos më aplocu, dëshillat. Prej formave të edukimit të është edhe më ndëshkuar, po. Është ndoshkon kanë argjë, më më rregullua. Tani kur ti e ndoshkon, atë s'ka ndo. Ti në momentin që e ndoshkon, ti e të ndëshku por më eduko, ama këna të vëm. Vojimt. Dhe apo edhe shumë, andaj shumica e njerëzve, të cilat nuk kanë ë uh, kuptimin edukator të fëmijëve vetë ku do shtojnë, se ato japin për pasi Emocion. Ju ja, për jam përparsi, emocioni thot Ajse Veladija, më dhe Aj pasajë çetni evlat vogël i cili ka votrdh vjet. Edi dush vetë 12 vjeçari ata, se ai arsi evlas, siç ashtu e trajtuai edhe kur a koni vogël. Mir po çka do të bësh? Ti do të ndëshku të dhëm, ama çka dush më pa? Më ndëshku për më edukue. Allahu xhelal thot. Kuroni ndëshkojë robërit, s'kam nevojë për to. A e kuptoni vëllezër? Allahu kur është i kan xhanab, nuk sa tabe se xhanab për mëdhimet. Hashim. Po këto te Allahu çka ka ka vendime. Vendime. Haqqat kelimatu al-azabi al-kafirin. Si quran ju thënë. Haqqat kelimatu al-azabi al-kafirin. Umor vendim, fjala e Allahut por mu bë azab kafirat. Vendim dhe ashta më don vendim. Zndrohet ajo. Në sura Qaf çishka çishka ard. La yubaddalu al-qawlu ladai. Te ona zndrohet fjala. Allahu na ruaj. Te ona nuk ndrohet fjala. Kur dikan e merë Allah unë vendim Që kejnë gjenem Androhet mo Me kaj, kaj, bërshim më nga për disa transmitime Që ka të përmeni Ibnu Ebi Dunja Nga asë nërbasriju Do të qajnë banorët e zjarit Gjak Aqë shumë do të baho gjak Prejtë lodëve të banorëve të gjenemit Munen me hec anijet e mdoj aty Ta një kjo skenë dhe zë Për lodëve mu bo gjak Njëri qka thot Jabjab jab e qa qka pedoh Se, shumë u bo, abo Abo u bo shumë Kjo dhe zër a, a, Qish funksional Allah u gjelluar Hajt Allah se masikini kajt shumë Jo Ma dhjën Kur'an e ka përmen Feljedhaku kalilen Waljepku kethiran Leqesh në këdu një pak Kanë me kajt në hirat shumë Allah u në rrit Ano an e dhe zërën Kur'an vjen Dyt emra Bashk Për me argumentu qka Se kur bët një emr Me tjetërin Qfar argumenton Qfar argumenton se kjo e ka dhe një kuptim tjetër. E ka dhe një kuptim tjetër. Për shembull, o konn Bedawi. Bedawi do më njerëi arabë, vetëm që ata e përfundojnë. E ka nguni o kon tu lexh unionin xhami, arabot e vjetër, çai thën ato që jetojnë në përshkretira, ato vëzeredin gjun arabën nga natyrshmëria rregulla si din. Ky është dallimi. Ata e din gjun arabë të kulluar, ama ti kujt i thua? E pse o ç'është ato si din valla? Ç'është ç'do gjua arabe. E ka lezue një një prej muslimanve Një fjallë dhe Allahu Gjellarë në surën nur Esariku es Esarikatu Faktau Ejdiahuma Në kalem min Allah E ka lezue Ka thonë Allahu Gjellarë në thotë Kuran surën nur Vjedhësit dhe vjedhëses Në lijin e Zotit Kër të merët para dëshmi së kryer aktit Preja një dorën Preja një dorën Në kalem min Allah Në dëshkim për Allahot për krimi shka e ka bo Edhe ka fashdu ki recitusi të ledzu Wallahu kafur rahim Allaho është falës dhe i më shërshëm Ki bedewia ka reagu Ka thonë jo Allah, që kësë fjallë Allahit Ky ka reagu ka thonë A për më honë fjallën Allahit a që shë janë plot Ti asë për beson Kurani ta Jo ka thonë në Kurani ti besoj Amas që tash ka u ledzu që tash Së pëmdu këtë i shka regur Se si së pëmdu këtë i shka regur Ka thonë lezë edhe njëherë A e ka lezë u e sërë, po e sërë, këtu Vjecit dhe vjecit, prej so, oh, janë i dorët dëshim për Allahot Allah është më shiruës Kjo a e të nuk ofë dhe zë A e të vazhdo ndryshe A e ka thonë, Allah, nuk ka fjallë Allahot kjo Pse nuk ka fjallë Allahot? Ka thonë, po nuk mundët më konë fjallë Allahot Ka thonë, këshirë dhe njëherë E ka qelë, mos hafin E ka po ndryshe Kër ka thonë Allahot, Allahu e ndëshkon atë krimin që ka është ba, që është vazhë dhe në jeti? U Allahu Azizun Hakim, Allahu i fort dhe i drejtë. E ka thonë që kjo në fjallatë Allahet. Pse? Ka thonë se e ka gjithë krimin, o i fort me ndëshku dhe nuk është zhëllë më qarë. Ka thonë ama edhe me ta prejdojrën, edhe me ta falë, zëngjitën, apo? Aja e falë, aja, prejtë, aja prejtë, e prejte, e prejte, përë. Çikollë nga natyra i kanë kuptuar. Andaj Kur'ani vëzërt nuk e kanë filozofuar apo shumë kur ju ka zbrit. Ata so, kanë kuptuar. E kanë kuptuar. Njëri prej muslimanëve që kanë hadir nga pejgamberi Alayhi Salatu Selam, ka ka tregu pejgamberin por Allahu i jella ka fol dhe ka thënë Allahu i jella qeçhet. E ka përmendur se tin Allahu qeçhet. Ka thënë njëri prej muslimanëve, "Lennu al-dama min Rabbin yadhhaku khairan." Ka thënë vallahi pinizoti, çka qeçhet? Miri kina punt Shukë që ka kuptu me nga të rëshmëri A që ishtë të zotja, po Atare, pra, ka mundësi me njeri ju me Me shpresu të një zotja cili që ishtë Edhe më shiron, edhe është falës e kshomerat Andër dhe zërët, kategoria e gjasht Pre kategorive të sifatëve të Allahu të barë e kjeve tala Që vinë Kur'an, cila është Bashko në dy emra Edhe këtë bashko në kje emrë me ketë Emrë të Allahu të gjellohala E japi një kuptim e jopi në kuptim të trejtë. Na me kajhë të përfondojnë, na nevi nga kanë betë edhe 20 regula të, të cilat janë të përpikta në uh kuptimin dhe nxjerrjen e do të thënieve të emrave të xisurit Allahu te jalla, nga Kurani elusve Allahu te bareke ve teala, Allahu te jalla te jallalu, ne mundson me kuptu Kuranin, me kuptu hadithe ne pejgamberit te reis sallatu selam, elusve Allahu te jalla te jallalu, qe zoti on te bareke ve teala, tindricon mendet tona me Kuranin, tindricon shpirtrat tona me Kuranin, elusve Allahu subhanahu te ala, qe zoti on te jalla te jallalu, musliman ku dhe jan Allah te ndihmoni yetime te muslimanu Allah te mbullon fuqarots kamur Allah te pasuron pasonik te ban te xymert, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu in هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ